إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ولا بالله من شرود أنفسنا ومن سيئة معنا من يهده الله فلا مضي الله وما يدلل فلا حدي علىه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فان شاء الله في مجلسنا في هذه المجلسة di bahasan ya tentang mukadimah dalam ilmi al-maqasid dari risalah r. Sheikh S. Siti Hafidzahullah kita sampai pada bahasan tentang bahasan yang ketiga dari mukadimah yang beliau uraikan iaitu kalau hendak حفظه الله تعالى يتعليل أحكام الشرع قال حفظه الله تعالى اختلفت الطوائف فيها, فيها للأحف هل أحكام الشرع مؤللة بمصالح الخلق فذهب الأشائر إلى أن أحكام الله غير مؤللة لأن الله منزه عن الأغراط لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويفعل ما يشاء ويحكو ما يريد ولا مكره له سبحانه وذهب المعتزلة إلى أن أحكام الله معللة وجوبا فيجب على الله فعل الأصلح لأنه حكيم منزه عن الأبد وذهب أهل سنة إلى أن الأهكام الشرعية مبنية على مصالح الخلق فضلا من الله ورحمة وليس واجبا عليه وعلى هذا القول تجتمع الأدلة الفريقين السابقين طيب di sini beliau rahmatullahi wa ta'ala mengutip bahasan yang berikutnya Yang berkaitan dengan ilmu maqasid Ya di saat kita membicarakan tentang ilmu maqasid Bahwa ilmu maqasid berbicara tentang jalbil masalih dan dar darilma fasid Nah <coughs> kemudian beliau akan mengulas Apakah ahkam syariah yang Allah subhanahu wa ta'ala Ya turunkan begitu dalam quran Ataukah pada sunnati nabawiyah Ataukah ijma' dan yang semisalnya Apakah hadith ahkam itu muallalatun bimasalih atau tidak Masalah ini sebenarnya maknanya pada masalah yang masyur di kalangan usulijin. Ha? Apakah hukum syar'i? muallal ya Apakah hukum syar'i muallal atau tidak dan perlu diperhatikan di sini terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang ya apakah benar ahkamus syar'iyyah mu'allalatun ataukah ghairu mu'allalah perlu diperhatikan bahawa ta'lil yang diinginkan oleh banyak kalangan usulijin ya itu ya adalah ta'lil yang bi al-am ta'lil yang bi Atau ada ta'lil al-am atau ta'lil bi manahu Sawak Ta'lil dalam cakupan makna yang umum Yang perlu diketahui bahawa ta'lilul Di kalangan Ya Mereka yang berbicara tentang ilmu ilali Dan ta'lilil syarat Mereka membagi tiga Yang pertama yaitu ta'lilil falsafi Ta'lilil falsafi ini yang sering kita kenal dengan istilah Al-illatul gha'iyah Al-illat Al-gha'iyah Iaitu sebab tujuan yang hendak dicapai pada suatu maksad Pada suatu fi'l, suatu perbuatan Hatta illat al-gaiyah Yang oleh sebagian kalangan ahli ilmu juga dinamakan sebagai al-hikmah Atau muradifah ada semakna dengan al-hikmah Dan kemudian mereka mengatakan illat seperti ini La tudrak bil-akil Illat seperti ini itu tidak dapat dijangkau oleh akal kecuali apabila pemilik syarak menyampaikan illatnya Jadi ya, misalnya kalau ditanyakan ma illatu as-salat al-fardiyah al-khams Kata mereka ada terdapat dijangkau dengan al-aql hal illatu maujudah kata mereka iya tetapi ghairu mudrakah terdapat dijangkau oleh al-aql dan inilah kata mereka hikmah dari fardiyatis salat Sedangkan hal juga pada zakat Demikian halnya juga pada jumlah rakaat pada salat al salat al-maghrib, wa salat al fajar yang berbeda, kata mereka dikenakan ada illat al-ghaiyah pada perbedaan jumlah rakaat tersebut yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Ini ta'lil al-falsafi. Hata ta'lil al-falsafi. Yang kedua ta'lil usuli yang terbagi dua. Berarti ada tiga. Ya ta'lilul usuli bima'nahul 'am ya kita maksudkan sekarang Ya ta'lilul usuli bima'nahul 'am yang berarti ya atau makna dari ta'lil al falsafi ini ya bahwa pada setiap ahkam syar'iyyah itu terkandung hikmah atau maqsad qasadahu al syar' ya terkandung hikmah atau tujuan atau hal tertentu dijadikan yani oleh syarak, kenapa syarak mensyari'atkan amalan tersebut? Seperti misalnya kita contohkan tadi, limada? Misalnya kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkan ibadat salat? Karena salat tanha anil fahsya' wal, wal, wal munkar. Karena di antara ta'lil yang kata mereka, dikarenakan ibadat salat ini ya tanha al fahsya' wal munkar. Yang kedua, dikarenakan ibadah salat ini merupakan bentuk tahqiqul ubudiyah. Ya, dikarenakan ibadah salat ini, ia ya juga bentuk mada? Min kamali ibadatil khalqi. Bentuk kesempurnaan ibadah seorang, hamba dan beberapa lagi ta'lil yang lain. Hata ta'lil usuli bimanahul am. Bahawa syarat menerapkan suatu konteks hukum syariat, ibadah atau kamu'amalah, karena ada yang diinginkan oleh syarat dengan ibadah tersebut. Haji ta'lil ya, yang bimanahu al-am. Ini nanti akan kita diskusikan. Karena ta'lil bimanahu al-am ini, itu apakah banyak berkaitan dengan masalih atau tidak? Atau apakah ta'lil itu semuanya kepada masalih al-ibad? Ataukah ada yang lain? Kalau kita lihat ulasan beliau sebelumnya, nampak di situ bahawa ta'lil ahkam syariah itu selalu kepada masalih celaq qamali kepada masalih al ibad fi jalb al masalih wa dar'a at dafa al mafasid apakah ini sifatnya lazimah apakah sifat ini selalu beriringan dengan setiap ketetapan syariat yang ada nanti muncul soal lantas bagaimana dengan ibarat sebagian dari kalangan ulama yang mengatakan Bahawa ahkam al muamalah muallalah wa ahkam al ibadah ghair muallalah bagaimana pula dengan konsep maada Taklil betaubib dengan alasan takaburiahul mahdah bukankah ini ibarat bahwa ada di antara ahkam syariah yang ahkam syariah tersebut geromoh alnalah jadi masalah ya akan kita sebutkan nanti jadi intinya di sini jadi masuk dengan taklil ahkam syarak itu untuk mengetahui wah setiap hukum yang Allah subhanahu wa taala tetapkan kepada hambanya itu selalu mengandung hikmah atau tujuan Yang diinginkan oleh syarak dengan hukum tersebut Ya Tapi yang berikutnya Ta'lil usulim bimakna khas Ini ta'lil al-qiyasi Ialah ta'lil al-qiyasi inda al, al yang banyak dipergunakan Pada mabhas al-qiyasi yang erat kaitannya dengan munasabat dan ya, munasabat antara al-asal wal-fara' Ya, antara keselarasan antara Al-Asul dan Al-Fara' Dilihat apakah ada illatnya ini Yang menjadikan ada irtibat hubungan antara Al-Asul dan Far' Nah, ini kita tidak bahas Walaupun salah satu metode untuk mengetahui Ya, mengetahui makasih syariah antaranya munasabatun fil-illah Tetapi ini tidak berlaku mutlak Ini hanya salah satu tuk salah satu metode Untuk mengetahui apakah Ya di situ terdapat maksud dan syar'i atau ti atau tidak. Nah di sini beliau menyebutkan bahawa tawa'if yang ditawaf ini maksud sini tawaf ahli al-Qiblah. Ya, bisa juga ini maksud di sini tawaf mereka yang istiqilun bila ilmu makasud dan ilmu usul. Kenapa pelajaran dalam ilmu makasud dan ilmu usul. ilmu makasud ini berkaitan dengan, eh, tiba berkaitan dengan ta'lil ini. Itu erat kaitannya dengan ilmu meqasid dan ilmu al-usul Ya Erat kaitannya dengan ilmu meqasid dan ilmi al-usul Jadi muradu atau yang oleh beliau disini Hafizullah Atawa'if imma itu mutakhillimun Atau mereka yang punya istiral fokus pada ilmu meqasid Ya Tayyib yang zahir tentunya yang pertama fa idhtalafat at fi hal ahkam asyara mu'allalatun bi masalihil khalqi ataka ya apakah ahkam asyara ini mu'allalah selalu disertai dengan adanya illat bi masalihil khalqi ataka perlu sedikit penjelasan bahawa masalah apakah ahkam asyara mu'allalah ataka tida banyak di kalangan usuliyin menganggap ini masalah nazhariyah masalah nazhariyah yang tidak berimbas pada amal Kenapa pada akhirnya semua tawa'if yang berbicara tentang hal ini Mereka akan mengatakan bahawa makasudus syariah ada pada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja nantinya untuk mengambil atau mengadur Makasudus syariah dan ahkamus syariah tadi Itu berbeda metode masing-masing tawa'if Sesuai dengan pandangan mereka pada masalah ini Ini perlu dicatat juga bahawa banyak di kalangan usuliyin Ya banyak di kalau usulin membahas masalah-masalah fardiyah seperti ini, masalah-masalah nafariah seperti ini, yang ternyata kalau kita lihat dari sisi amal mereka yaitfikun mereka sepakat bahawa ini tetap ada walaupun cara pandang mereka berbe berbeda Ini salah satunya termasuk juga masalah yang kita singgung oleh kawan-kawan kita yang dirasa pada ilmu usul masalah istihsan al aqli perbedaannya perbedaan sudut pandang dalam memahami makna istisan itu sendiri. Terus juga ketika kita berbicara tentang tahsin dan takbih al-aqli ini, sudut pandangnya juga berbeda. Yang mengatakan tidak ada, karena mereka memandang bahwa ma'ridah atau sebagian besar ahkam syariah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la majala lil Tetapi bagi mereka mengatakan ada? mereka mengatakan tahsin dan takbih ini penerapan kaidah tu al-afal al-baraah. Jadi sudut pandang yang berbeda akhirnya mereka pun saling ya. E, berdiskusi tentang kaidah tersebut atau masalah tersebut berpanjang lebar, nanti pada runut akhir masalahnya tidak ada tamrahnya. Tidak ada hasilnya fil amal. Kalau saya tanya misalnya, hal kullu ahkamus syar'iyah hasanun awla' Semua sepakat Hasan laku berhafiz. Kenapa harus dibahas? Ya taksi natak birak lain kalau begitu? Dan bukankah di antarafadil letus syar'i abara ya, atau asliyah? Ya kan? Nah kalau kita matah akal masyarriah disitu luhu Hasan faadilah Tuhan katalika Hasan Ya kan? Selesai. Tetapi kalau kita memandang bahawa metode untuk mengetahui sesuatu itu masuk kategori bara'atul atau asliyah. Dapat diterima kata mereka nantur mata ilahusnya aku bihak. Kita melihat kepada baik tidaknya sesuatu tersebut. Ini masalah yang jadi perdebatannya oleh banyak kalangan usuliyin juga, tetapi sambarnya enggak begitu besar. Ia <tuh> di sini beliau mengutip khilaf dari Madahib, ya, tiga Madahib besar dalam masalah ini. Waala sebenarnya. Ada madhab yang lain maturidiyah Yang juga agak berbeda pandangan dia Bahkan ada kesan di disini Syihrah Hafizahullah Ya Disini menyebutkan Dha'bah ahli sunnah Ila ahkamu syariyah Mabniyatun ala masarihil kharki Fatlan Allah wa rahmatan Wa lesa biwajibin Atau lesa wajiban alaihi Ini nafsu madhab Madhab maturidiyah Ini persis dengan madhab maturidiyah ini juga diungkapkan oleh banyak kalangan Ahli sunnah al-Hadha Dan memang terjadi istibah, terjadi agak sedikit Kesamaran ya Kesamaran untuk Mengulas beberapa pokok madhab matuririyah Asyairah Dan juga ahli sunnah wal jamaah Pada beberapa kontes kembangan Masalah-masalah ilmiah Ini butuh e, pembahasan yang lebih luas tentunya Walaupun beberapa di kalangan e, Dekatirah dan Masyik Ini telah menulis beberapa ulasan-ulasan uh, perbedaan yang ada antara usul ilmiah di kalangan al-sunati wal-jamaah dan dari kalangan asyairah dan maturidiyah kita tidak akan bahas di situ ya. sehingga tabdiul rahimahullah ta'ala ada pun asyairah bahawa ahkamu allahi ghairah ila anna ahkamu allahi ghairu muallalatin bahkamu allah subhanahu wa ta'ala ghairu muallalatin itu tidak terdapat illat lain Allah menzahun an al agrat. Allah Subhanahu wa Taala tentunya menzah. Ay Allah Subhanahu wa Taala dikuduskan dikultuskan dari adanya al agrat. Lain al azim Mada? al fa'il. Nah sementara mereka tentunya menafikan Bagaimana menganggap fa'il Allah Subhanahu wa Taala hadisun ba'dal ira. Ira ada berbeza. Ada juga iskhalat yang ada di kalangan asyik. Ya, asyairah. Ia. ya, Ya. Tengah, Masya Allah Ta'ala. Nama. Kalau huna. Ya munazahun anil agrar, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ditanyakan apa yang Allah lakukan. Atau fi'lullahi Subhanahu Wa Ta'ala tidak selalu pun hamba bertanya. Lima. Wa kaifah. Ya. Qala so, Muhammad qabla an yata'ala limadha Allah subhanahu wa ta'ala fa'ala hada limadha Allah subhanahu wa ta'ala fa'ala kadha limadha Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal iblis limadha khalaqal jannah? limadha Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada fulan fulan yang lain tidak dan seterusnya. rusnya fa Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'al la yus'alu amma yaf'al wa ya'ni al -ibad. Adapun hamba Allah subhanahu wa ta'ala Mereka inilah yang kemudian akan ditanya Kepada mereka Ya Wahum yus'aluna Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Yaf'alu ma yasha Wa yahku ma yurid Allah subhanahu wa ta'ala Melakukan segala yang Allah kehendaki Dan menetapkan hukum atas segala yang Allah kehendaki juga Allah inginkan Wa la mukaraha lahu subhanahu Tidak ada yang bisa memaksa tidak ada sebab yang harus menyebabkan Allah harus melakukan hal seperti itu. Ini. ini sering kali kita dengarkan kita dengarkan juga pada beberapa penggalan pokok dari akhidati al-sunnati wal-jamaah yang mana ini intinya? Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala lahul masyi'ah, wa lahul ira iradah Allah punya masyi'ah. Allah subhanahu wa ta'ala punya ira iradah berbeda dengan eh, iradah til makhluk iradah til makhluk ada kerana iradatullahi subhanahu wa ta'ala Wama ramaita Idh ramaita Walakinna allaha ramah Ya Allah, kamu tidak melontarkan Ya Muhammad Ya kerana yang melontarkan susu kuning Aradaka antarni Wa Allah subhanahu wa ta'ala Nah Ini konsep irada Yang diinginkan oleh kalangan asyairah Yang berimbas pada ahkam syariat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbeda iradanya dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala hendaki segala sesuatu Tanpa perlu menunggu sebab dari adanya makh makhluk Jelas sampai di sini Nah, mafhum dari ibarat seperti ini Apakah dengan demikian asyairah menafikan adanya maqasid asyariah Dengan adanya tashri' ah? Tidak lazim seperti itu Kenapa akhirnya mereka beranggapan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan maqasid setelah adanya, setelah tenzil syariat Setelah tenzil syariat Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menerapkan ibadah solat Setelah itu disertakan juga dengan adanya maqsadun syar, syari'i Tetapi maqsadun syari'i tidak ada sebelum adanya kewajiban syariat Dan banyak diantara ibarat yang dikemukakan oleh Qudama Yang berbicara tentang ilmu maqasid seperti kaffal, asyasi, as ma'ruf Ya. Tajib. Mereka Hal halnya juga dari seperti Al-Amidi, ya, Al-Ghazali dan mereka itu notabene semuanya adalah Asy'ariyah. Dan definisi mereka tentang maqasid syariah selalu bi tanzil syariah, adanya masalih, ada masalih al-ibad, jalb al-masalih yang ada setelah tanzil syariah. Berarti itu mereka menetapkan adanya maqasid Makasih hanya makasih ini ada setelah adanya syari syariat. Ya atau dengan bahasa sederhana juga, bahawa mereka arada ahkam syara' wajin ini wajah salah satu salah satu sisi. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala arada maksud dan syari utuh hukum tersebut wajin akhir dan dijalankan bersama bersamaan hadahuah. Ya kena alasan mereka. Ahkam Allah Subhanahu Wa Taala, wa afal Allah Subhanahu Wa Taala, ghr muall muallalah. Tajib. Jadi pandangan di kalangan asy' Kemudian ada pun Muazzila, ila'an ahkam Allahi muallala wujuban. Ahkam Allah Subhanahu Wa Taala muallalah wujuban. Fayajibu Allahu fiil al aslah. لانه حكيم منزه عن abad Ya كتبه تايح فده الله تعالى ta'ala قد المعتزله طيب يا بر pendapat bah ahkamullah subhanahu wa ta'ala ya mu'allalatun wujuban wa semua ahkam Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu disertai dengan illat wujuban Ya kerana mereka ketika mengatakan Bahawa fi'lullahi subhanahu wa ta'ala Menfasil dari zat dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Menfasil dari zat Allah subhanahu wa ta'ala Ya solalah itu adalah uh, Khalkun min makhlukatillahi subhanahu wa ta'ala Fa'ihdatuhu Fa'ihdatuha Itu harus ketika ada sebab tertentu seperti misalnya Ihdaas al-bariyah Ihdaas al-nas Dimana manusia diciptakan? Kata mereka Lisababin. Li sababin Li ilatin Apa ilatnya? Ya'budullah Ya'budullah Itu tidak Wama khalaqtu jinnah wal-isna seterusnya Jangan jangan tu fahami orang-orang mu'tazilah Gak faham akidat tauhid, Faham Kesalahan mereka ada pada masalah Asma dan Sifat serta kembangannya Tapi masalah tu'uluhia Belum tentu Ya Banyak diantara mutakalimin Di kalangan mereka Punya syidda dalam masalah-masalah kesyirikan Alhamdulillah beri contoh tadi Bahawa ketika mereka mengatakan Bahawa an itu makhluk Diciptakan Apa sebabnya? Untuk ibadah nah, Ibadah salat Ya hukum zakhan Ya al amr bil maruf Nahi anil munkar Birul walidin nah, Semua ahkam syariah Ya Yang adalah anggapan mereka itu makhluk Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ya, ahad tak Allah adakan kerana adanya se, sebab tertentu. Wa ilallah falabar. Kalau tidak, maka nanti ya tentunya sia-sia, sia-sia. Bagaimana halnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin menciptakan makhluk tanpa adanya sebab. Jadi, wajib. Ini kalangan muta mutazila, lahir dan mutazila sini Wajibkan adanya tak ta mau dijelaskan dengan ta'lil dengan masalih eh dengan maqasid asy-syariah. Wa dahaba sunnah ila anna ahkam asy-syar'iyyah al mabniyyatun ala masalihil khalqi. Ya, sebagian kalangan Ahli sunnah termasuk juga di sini pandangan Maturidi ya, sawa, bahwa ahkamus syariah mabniyah ala masalihil khalqi fadlan. Itu didasari ya di ada yang membentuk ahkan tasubin ta'lil ya, berupa masalikhil khalqi fadlam min Allah dan rahmatan min Allah subhanahu wa ta'ala walisa wajiban artinya, bahkan syariah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu muallal dengan masalikh, itu minbab at-tafaddu wal-ihsan minbab at-tafaddu wal-ihsan dan tujuannya untuk kemaslahatan hamba itu sendiri Baik maslahatan yang sifatnya daruriyat, ataukah kemaslahatan sifatnya tahsiniyat, atau hajiat tahsiniyat, ataukah sifatnya mukamilat. Ya, ini semua tujuannya untuk siapa? Kemaslahatan hamba Allah subhanahu wa taala. Fahatafadlu min Allah yutihi man yasha. Ia juga al rahmat Allah subhanahu wa taala. Kalau tidak, oh, alisa wajiban alaihi. Ya dan tidak wajib Ini jama' ya, untuk meng dengan dalil yang kita sebutkan tadi Ya Allah subhanahu wa ta'ala La yus'alu amma yaf'alu Wahum yus'alun Dan juga untuk menunjukkan bahawa Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan adanya Ta'lil pada ahkam syariah Inna salata Tanha adil fahsyai wal munkar Ya Yuridu, bikum, اليusur, yuridu bikum Al yusr Wala yuridu Al usr Majuriu Allah liyaji' ala aleikum min harajin. Ya? Ya, ya, min katan, ya, jadi banyak ayat di dalam Al Quran, Al -Quran menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Taala Menyertakan adanya yang ta'wil bil masalah, ah, eh, ta'wil bimakasud ibadat, yaitu masalah ibadat. Ya, pada ayat-ayat tersebut. Ya, sementara juga harus menjawab ayat yang tadi. Allah subhanahu wa ta'ala yus'alu amma yaf'al Wahum yas, yas Nah Untuk mendudukkan ayat-ayat tersebut dikatakan katakan bahawa setiap ahkamu syariah Mu'al Mu'allalah Tetapi apakah ta'il ini wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Jadi bukan bahasa tidak wajib, tidak ada Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kad arada al-ihsan Walisa wajiban lahu Kad arada al-yirhamah ibadahu Walisa wajiban lahu Ya kan Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja merahmati anda atau seorang hamba bisa, bisa jadi atau tidak, iya tetapi dia ditimbangkan musibah jadi tidak wajib ya seperti rahmat, seperti apalagi lagi faddullahi, ya seperti juga rizquim minallah dan seterusnya ya lisa wak tetapi biljumlah secara umum ya, tambah kita melihat afrad atau juz'iyat yang ada partisi-partisi bagian yang ada waka akamu syari'ya secara mujmalan itu muallalah dengan madha masalih al-ibad yang muallal dengan masalih al-ibad di sini untuk perhatikan Ikhwan Najami untuk masalah ini agar tidak terbawa dengan argumen beliau rahimahullah ta'ala Ya perlu perhatikan bahawa setiap tawa'if yang ada sepakat ya sepakat bahawa akamu ah syariah gheru muallala bita'lilil falsafi akamu ah syariah tidak muallal dengan ta'lil filsafih yaitu dengan illal gha'i al-gha'iyah sepakat di sini satu ya baik nah Bahawa tidak tajib muttafaq Bahawa tidak muallal dengan ta'lilul fal falsafi ya yang kedua dan ya bahwa setiap tawaif yang ada siapapun dia di kalangan mutakallimin Semuanya juga sepakat bahawa setiap ahkam syariah atau bahkan setiap afal perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala termasuk hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, ya semuanya terdiri mutlak minun alaheka minu makasid. Semuanya terdiri atas adanya hikmah dan adanya maka, ya maqasid ya makasid. Ini dua yang sepakat oleh semua tawaif yang ada. Jadi ikhlas mereka dalam yang kita sebutkan tadi Dalam masalah ini Itu dalam masalah nazariah saja Ya hingga Ada diantara kalangan usuliyin Ya sebenarnya dihikayatkan oleh Al-Amidi Ya rahimahullah Bahkan beliau mengatakan Ya mengutip adanya ijma Dari semua ahli kalam Dan ahli usul dan fuqaha Bahwa akamu syari'yah Semuanya mu'al mu Sementara beliau asyari madhaban Ya sementara beliau madhabannya asy ashaira hay qala huwa ta'ala wa yadullu alayhi ahkam shara ya munujikan bahwa ahkam al mu'allalah yadullu alayhi istiqra' ahkam shara ya wallahu wa rasuluhu shara bi masalih ya munujukan hal seperti itu adalah istiqra' Dan dengan melihat nadair, membandingkan setiap pemisahan-pemisahan yang ada, adanya kemiripan, ada kesamaan makna dan maksad, satu persatu dalil yang ada. Begitu minal ayat, ataupun minal sunnah, eh? di mana Allah subhanahu wa ta'ala, pada sebagian besar, dari dalil-dalil tersebut, dan juga Nabi SAW, يُعَلِّلُونَ الْأَحْكَامَ شَرَقْ بِمَصَالِحِ الْخَلْقِيِ Ya, senantiasa menyebutkan ala ta'lil hukum syara' ya dengan masalih al-khalqi contohnya ya firman Allah subhanahu wa ta'ala inna salata tanha anil fashya'i wal munkar fa tanha anil fashya' wal munkar min maqasid syariah. tujuannya untuk masalih al-ibad dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Ma yuridu allahu liyaj'ala alaikum min haraj Walakinna yuridu liyutahhirakum Waliyutimma ni'matahu alaikum Taib Ini juga termasuk masalih al-ibad Allah subhanahu wa ta'ala Rafa al-haraj Allah mengangkat setiap hal yang berat Yang menyusahkan setiap hamba Serupa dengan itu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Mada Yuridu allahu bikum al-yusur Walau yuridu biku mu Allah subhanahu wa taala menghendaki kemudahan ka bagi kalian dan tidak menghendaki segala sesuatu yang menyulit, yang menyulitkan. Dan juga firman Allah subhanahu wa taala yang lejamaah, wa ma arsalna ya wa ma arsalnaa illa rahmatan lil ahlain. Dan tidaklah kami utus an ya Muhammad Shallallahu alaihi kecuali rahmat rahmat bagi seluruh seluruh alam. ta'lil kisah dengan hayat. Ta'lil suyar dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'lil zakat dengan tazkiyatun nufus dan tathir al-amwal dan banyak lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tabakan lagi. Ya, sekian banyak hadis-hadis yang diriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya menunjukkan bahwa ahkamus syari'ah kita mu'allalatun bimashalihil ibad. Ya mu'allala itu dia masalih al-iman. Masya Allah Taala. Nabi ikhutna jami'an Mafum hadha Insya Allah. Then Allah Taala. Ya tarikh, ya ilmu makasid. Kudet setelah itu beliau berbicara tentang uh, tarikh atau perjalanan perkembangan, ya. Tajib ilmu al-maqasid. Nadaan, ikhwan jami'an, bahwa ilmu ya nadaan bahwa ilmu maqasid ini ya bukanlah ilmu yang mudahuan yang tersusun sejak awal era Islam. Fah, ilmu maqasid ini ya berkembang menjadi satu disiplin keilmuan. Dengan bahasan tertentu, dengan maudhuh tertentu, ya, dengan bahasan tertentu juga dengan rujukan-rujukan uh, tertentu itu muncul di era-era belakangan. Tetapi bukan berarti marifat ya tentang ilmu al-makasid ini ya lantas ya juga muncul belakangan seiring dengan munculnya kitab-kitab atau referensi-referensi yang ada pada ilmu al makasid terutama pada kitab-kitab Al-Amidi, Al-Ghazali, wa Iz ibn Abdussalam, wa Imam Shatibi, wa Ibn Asyur. Bahkan ilmu Al-Maqasid ini, yang kita sebutkan di awal-awal terdahulu juga kita isyaratkan yang merupakan salah satu bahagian dari Dirasa pada Qawaidul Ushuliyah atau disiplin ilmu usul, maka tentunya perkembangan ilmu Maqasid ini itu beriringan dengan perkembangan ilmu al-usul ya, sedangkan perkembangan ilmu al-usul nah sementara perkembangan ilmu al-usul sendiri ada seiring juga dengan turunnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala maka demikian pula lah dengan ilmu al-makasid ya banyak contoh telah kita sebutkan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang oleh kalangan ulama eh, ahl Hey, ulama dalam ilmu maqasid ini dijadikan sebagai dalil utama bahkan menunjukkan sebagai maqasid syariah yang paling utama. Contohnya tadi, ya, At-Tisir. Contohnya, ma'ala, la darar, wa la dirar. Wa agama ini rahmatan lil alamin. Bahawa agama ini membnih ala al-masalihil Agama ini membnih ala al-dafa al-maqasid dan seterusnya. Ini semua diterangkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi, fa ilmu maqasid Kalau fi halat taqyim. Ya munculnya ilmu maqasid ini itu seiringan dengan munculnya Mada tasyri' ahkam syariah. Mada turunnya hukum-hukum syariat. Nah, di sini beliau menyebutkan inna nadira fi syariati yajidu أن كثيرا من الأحكام مؤللة بمصالح الخلق في دنياه وأخراهم وأن الشرع يقصد من الشرع هذه الأحكام مقاصد مؤينة وبعد هذه الإلل تعلل عامة تشمل جزئيات عديدة فمن ذلك قوله تعالى ولكم في القصاص حياة Ya ulil albab La'allakum tattafun Kata Allah rahimahullah ta'ala ya Bahawa mereka Yang uh, menalah ya Ilmu syariat Yang menalah ilmu syariat Tentang dalil-dalil syarak Dan aujuhul dilalat Bagaimana kita mengambil dilalah dari dalil-dalil tadi Bagaimana kita menerapkannya Pada aplikasi amal Termasuk juga disini mencakup para fukaha Usulijin Ya dan talabatul ilham yang berkecimpung pada ilmu syariat, ia jidu anna kathiran minal ahkam, dia akan mendapati bahawa sebegin besar dari ahkam syariah, mu'allalatun di masalikhil khalqi. Itu selalu berkaitan dengan masalikhil khalqi. Ya selalu ada ta'lil, ta ada hikmah, dengan masalikhil khalqi. Fidunyahum ma wa'ukhrahum. Ya baik itu kaitannya dengan dunia mereka, dan dengan akhirat mereka. Nah di sini juga nanti kemudian ya kalangan ya Ahli maqasid Mereka dalam membagi maqasid syariah Itu membagi pada dua kategori utama Maqasid syariah ukrawiyah Dan maqasid syariah Mada duniawi Duniawiya. Dan asalul asil pada maqasid syariah Ay maqasid syariah ukrawiyah Maqasid syariah di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat ini tujuannya untuk mana? kemaslahatan hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini nantinya di akhirat kelam kemaslahatan dia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala mereka diminta untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada ragam bentuk ibadat ya mereka diminta untuk menerapkan sejumlah ahkamah syariah walaupun kaitannya dengan interaksi antara hamba dengan hamba yang lain ada hudud Ya Pada setiap perlakuan-perlakuan Jinayat yang ada Kata-kata-kata akamil qadha Tentang warisan, tentang wasiat Yang mana ini sebenarnya kaitannya Antara hamba dan hamba yang lain Allah mengatakan Tilka hududullahi azza wa jal Itu semua hudud Allah subhanahu wa ta'ala Wa man yataadda hududah Barang siapa yang Melanggar hudud Allah subhanahu wa ta'ala Akan dicamp oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maknanya Jika dia Berada di atas hudud Allah subhanahu wa ta'ala Maka tentunya akan mendapatkan kebaik kebaikan Hada masalihul ukhrawiyah Ini masalih mana? Ukhrawiyah Ada pun masalihul nyawiyah Yakni masalih yang berkaitan dengan hamba itu sendiri Tidak ada kaitannya dengan akhirat sang hamba Tidak kaitannya dengan akhirat sang hamba tadi Contohnya misalnya Ketika diantara syarat al-nikah Al-kafa'ah Ya, diantara syarat al nikah al-kafa'ah Al-kafa'ah bahawa Seorang misalnya hendak menikah dengan seorang wanita Sebuah ulama mengatakan Dia harus sekufu. Ini kafa'ah fi din ya termasuk Kafa'ah tu fi nasab termasuk Kafa'ah tu fi mal juga termasuk Ini kafa'ah diterapkan oleh Para ulama akidah dengan sejumlah adilat syariah Yang menunjukkan ala masyru'iyat Al-kafa'ati fi madha Kafa'ati fi nikah Nah apakah kafa'at ini ada kaitannya Dengan hukum di akhirat Nah kalau ada seorang miskin Masya Allah, nikah dengan seorang wanita yang kaya raya Dia dosa enggak? Enggak dosa, tetapi sekufu si kufu enggak? Enggak si kufu Seorang misalnya Quraish Menikah dengan ajnabi Tapi dia dosa? Lak, si kufu? Lak tetapi ini kita katakan tadi bahawa Itu kaitannya dengan masalah duniawi Duniawiya Nanti akan kita bahas nanti InsyaAllah Ta'ala pada taksim Al-Makasid Jadi Ya bahakamu syari'a ini semuanya diletakkan Didirikan atas masalahul khalqi Fidunya'ahum dan ugra'ahum Wa anna syari'a yaqsud Min syari'i hadihi Al-Ahkami maqasid Wa syari'at Ini mewakili siapa? Allah Subhanahu Wa dan tentunya juga Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya, Menghandaki Dari adanya pensyariatan Hukum-hukum syariat ini Adanya maqasid muayyana, Ada tujuan tertentu yang hendak dicapai Ya Maqasid ini kaitannya dengan mana? Masalih al-Iban Wa ba'du hadihil ilal Sebagian dari ilal ini Ilalul ammah Ada ilal yang sifatnya umum tashmalu juz'iyatan adidah yang mencakup beberapa bagian-bagian terpisah ya famin dalika ta'ala walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walakum fil qisas dan bagi kalian innaakum muslimin yang telah hukum qisas itu kerana adanya hikmah adanya illat hayat. Ada tujuan untuk kehidupan. Kehidupan siapa? Hamba Allah yang lain. Ya ulil albab la'an takuntatakun. Agar kalian semuanya bertakwa ya kepada Allah Subhanahu wa taala wa Pada sini terdapat illat madah, illatul juz'iyyah pada qisas. Apa illatul juz'iyahnya? Maqsadul juz'iyyah hayatun. Maqsadul 'am la'allakum tattaqun. La'allakum Nah kalimat la'allakun tattakun ini Ini adalah ilal Salah satu daripada ilal yang amma Yang mencakup sekian banyak juziat Ketika kita berbicara tentang ayat Tentang siam Di akhirnya juga ada yang ma'adah La'allakun tattakun Dan pada banyak ayat-ayat tentang Perintah Allah subhanahu wa larangan Itu selalu hitamnya kepada orang-orang beriman Atau kepada orang-orang yang bertakwa. Ini namanya Maksat yang sifatnya umum Ini namanya illat yang sifatnya Ammah Bahawa tujuannya Agar kita bertakwa Tujuannya akan mempertebal keimanan Ini kau saya tanya Ini masalah Atau ini maqasid duniawiya Atau maqasid ukrawiya Maqasid ukrawiya tentunya Nah Qalhuna rahmatullahi aleyhi Falihukmil qisasi illatan Aamatan Ahaduhuma duniawiya Wahia istimralul hayati Ayy al-muhafadatu ala dimak Wa ukhra-ukhrawiyyah Wahia taqwa Ayy al-muhafadatu ala al-adiyan Katam dia Maka pada hukum kisas ada dua illat yang utama Yang pertama illat duniawiya Yaitu istimralul hayat Itu lakum fil kisasi hayat. Hata illat mana? Illat dunyawiy dunyawiyah yaitu maksud istiqrarul hayat yang bermakna muhafadhah ala dimah menjaga darah itu salah satu di antara daruriyatul khamsa Hifad, mana hifzun nafsi hifz an-nafsin tayib wa ukra la yang lainnya lagi itu sifatnya illat ukhrawiyyah wahia taqwa ai al muhafazatu muhafazatu alal adiyan, al adyan ay hifzuddin ya ia juga merupakan salah satu bagian dari daruriyatul khams jadi dua hal ya hifzun nafsi dan hifz al din wahadihi al ilalu ammah tashmalu juziyatan alida dan illat ini Sifatnya umum mencakup berapa atau sekian banyak bagian-bagian yang lain ومن هنا حاول العلماء استنباط حادث الإلال للأمة بحيث تكون مرجعا لأحكام كثيرة، وأولام الأصول يبحثون مقاصد الشريعة في موطنين طيب، في موطنين الأولي في مب المصالح المرسلة، فيقسمون المصالح إلى أنواع ويدرجون يضم مقاصد الشريعة. Aslani Fimabhas Masalikin illah Taib <tayup> Kalau katakallahuna ya, arhamkitahullah Di sini anda bisa melihat Ketika maqasid terbagi dua Ada maqasidul ammah Ada maqasid juziyyah. Maqasidul ammah ada yang ukrawiyah Ada juga dun, duniawiyah Dan maqasidul ammah Yang tajmul pada sekian banyak juziyyah. Mencakup sekian banyak partisi yang lain Ini layaknya Kaidatul ammah Pada ahkam syariah Ada nah, kaidah-kaidah umum Pada sekian banyak hukum syariah syari Baik itu kaidah fiqih fiqhiyah Bu'usuliyah Seperti kalau anda mengatakan Ya aqimus salata atu zakata Kut min amwalih dan seterusnya Ini berkaitan dengan masing-masing hukum syariah Tetapi berada pada satu aturan dasar Itu mana? Al-amru Yafidu al-Ijab Sama hanya di sini ya. Bahawa di antara Kawaid dalam ilmu makasih Hifidu al-Din Termasuk juga hifad, ya al-Nafs Termasuk juga Hifidu al-Mal Ya Tuh, Dan di antara kawaid tersebut Akan berkembang pada sekian banyak Masalah-masalah syariah kita Ya berkaitan masalah Al-Qisas, berkaitan masalah Al-Sariqah, ya masalah Kasus pencurian Ya berkaitan juga dengan mata ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sadar dari dan seterusnya. Ya, kerana banyaknya cakupan, ya banyaknya cakupan makalah syariah ini, maka kemudian para ulama membahas ya, dan men dan mengumpulkan ya referensi untuk ya ilmu makalah ini kerana mencakup banyaknya akam yang ya, banyaknya akam-akam syari syariah. Adapun ulama usul itu kalangan usuliyin, yang mereka membahas ilmu makasid syariah, itu pada dua bahasan. Yang pertama, pada pembahasan tentang al-masalih al-mursalah, atau dikenal juga dengan istilah dalil al-istislah. Termasuk juga pada bahasan al-istihsan. Itu juga dibahas. Ya, yang kaitannya dengan ilmu makasid syariah. Fayukassimun al-masaliha ila anwain Ya mereka membagi nat masalih menjadi beberapa bahagian dan di antara masalih itu mereka ikutkan juga maqasid syari' ya maqasid syariah Ini modul yang pertama Ini pembahasan tentang masalih al-mursalah yang kedua fi mabhas masalik al-illah atau masalik al-illah حيث يذكرون ان minaturukil lati tustafadu biwasitatihah al-illah yang maslakul munasabah atau boleh diantaranya pada mabahas al-illah dimana kalangan usul ini ketika mereka menyebutkan turuk beberapa metode untuk mengetahui illatu pada al-qiyas illat pada qiyas untuk melihat keselarasan antara hukum asal dan hukum mana al-farak Ya, Mereka selalu berbicara tentang adanya Munasabah Sebenarnya munasabah adanya itiradat Yang semakin kuat wajuhul munasabah Dan semakin lemah Wajuhul iktirad Maka semakin eh, Dekat yang eh, Makna yang ada pada al-asal Dengan al-farad Dan illatnya pun semakin mana Menggobit Illatnya pun semakin bisa dikategorikan Illat yang baku dan ya, kena disinilah kemudian kalangan usuliyyin dalam membahas tentang illat mereka harus menetapkan apakah illat itu dia wasfun mundabit ataukah dia wasfun tarik dia sifat yang dia beriringan terus dengan hukum nah untuk menunjukkan indibatul illat ini itu dengan tadi kuatul munasabah nah semakin lemah kuatul munasabah nanti dia menjadi mahad wasfun ta wasfun tariq ana sering contohkan ke kawan-kawan masalah ini kita berbicara misalnya tentang ya misalnya ya pengharaman al khamar apa nah, khala khamar kelas illatnya mana? is iskar nah andu akan kiaskan semua ya kepada bahan makanan apa saja atau minuman yang memiliki illat yang sama yang sama karena iskar ini mundabit pada makna al khamar ya logatan wa syar'an ya Adapun lugatan kena khamr dan kata qulu ma khamr al-aqal. Adapun syar'an ماذا? Ya la taqrabu as-salata wa antum sukar hatta ta'lamu. Ya jangan kalian dekati salat, kerjakan salat kalau kalian keadaan mabuk sampai kalian mengetahui, mengetahui apa yang kalian katakan. Hatta ta'lamu ma taqulud. Berarti kan di sini bahwa ketika syariat melarang seseorang mengerjakan surat dan dia mabuk, isyrah akalnya tidak berfung, berfungsi. Bahawa semua kena sebab iskad itu harus dihilang, dihilangkan, harus harus dijauhkan. Nah, wajib ilatnya di sisi munasabahnya, ya. Tetapi kalau sora mengatakan, misalnya ada bahan makanan atau minuman, ini warnanya misalnya bening, ini haram. Nif, bening, kayak wine, wine khamar Kayak ilatnya benar atau tidak? Salah. Di mana? Karena kan warna, ya warna bukan termasuk ilat yang mun. Dabit pada hukum syara Sama hari kalau saya tanya misalnya Ya, pakaian bagi seorang wanita pakaian syar'i Warnanya harus hi Apa itu ta'lilun syari'i Laisa ta'lilun syari'i Ya, kena tidak disebutkan Tidak pada ayat, tidak pada sunnah, tidak pada ijma Dan tidak juga pada kiasal asal Ya Kena yang ada pada setiap adillah-adillah yang ada Hanya menunjukkan Makna ilat yang berbeda itu teman-teman, hifzat al-aurah. Menjaga aurat. Menjaga aurat. Apakah aurat bisa terjaga dengan seluar warna hitam? Bisa. Padahal itu bukan wasfun mun. Bab itu wasfun ta. Wasfun ta'ri. Eh, begitu saya seterusnya. Nah, perhatikan, untuk mengetahui ada tidaknya illat di sini, kita akan menumpuh yang namanya maslakul munasabah tadi. Lihat tanasubnya, keterkaitannya, hubungannya. Ya? Eh, hubungan antara al-illat dengan hukm dengan hukum kalau tidak hayatu yujad wasf munasib la an yuthbit al hukum al syar'i bi di mana ya apabila didapatkan suatu wasfun munasib ada karakter sifat yang sejalan selaras dengan suatu hukum nah kita tetapkan adanya hukum syar' hukum syar'i ya dengan adanya illat tersebut fa kullama wujada hadzal wasf Al-munasibu wujidal hukmu Nah, setiap kali kita dapatkan Hada, waspun munasib Walaupun orang pakainya hitam, kalau dia tipis Tapi Disyadirkan atau tidak La. Melanggar syari'at. Walaupun pakainya tebal, kita membentuk fisik Sang wanita, diperbolehkan Atau tidak, Ti? tidak Kerana itu bukan waspun munasib Waspun munasib na fa kullama wujida hata al wasf maghalatum mendapatkan ada wasfun munasib pada suatu hukum dalam masalah halal atau haram wajib atau tidak maka hukum itu ada jika kalau tidak maka tidak juga tidak juga istilah berlaku kaidah di kalangan para usulijin al annal ahkam al mu'allalah taduru ma' ya wujudan wa adaman wasitir ahkam al mu'allalah itu selalu ada hukumnya sesuai dengan illat Ila, ada atau tidak adanya jadi ada kemeripaan dengan mana? ya, makasid syari' makasid syari'a dan dibahas, di dalam usulnya hal seperti itu nah, kalau kuna hafizahullah wa la yumkino lil mustahiri ma'rifatu hadihil awsafil munasabah, illa bima'rifati maqasid syariah. ya bahwa mustahid, tidak akan mungkin mengetahui hadihil awsaf Al-Munasib disini. Kecuali mengenai marifah makasir syariah. Fajamal ulama'u al-awasafal munasabah wajaluhah aqsaman mutaaddidah. Wahada al-kalamu fi haqiqatihi kalamun al-makasir syariah. Masya Allah. Jadi maka ulama' ketika dia berusaha mengumpulkan ya illat ya munasabah ini wosab munasabah ini pada hukum Agar kita anggap sebagai ilat pada suatu hukum syar'i agar hukum itu berlaku, ya, mereka kumpulkan hadil aulaf dan mereka bagi per golongan atau bagi per beberapa bentuk bagian yang, yang beragam dan kata bila hafidhullah hadal fi hakikatih kalamu an makassid syariah ini uh, metode yang ditempuh tujuannya dan hakikatnya serupa dengan Ya penalaran kita tentang makasid syari syariah. Nah, ini ulasan beliau ya. Awal ya taklim beliau sebelum masuk tentang tarikh ilmu makasid. Ini untuk menunjukkan bahawa hajatul insan, hajatul mustahik untuk mengulas ahkam syariah itu sangat perlu kepada mana pengenalan pada makasid syari syariah. Tidak mungkin tidak. Ketika berbicara tentang ilmu ilal kita hatta mengeluh harus. Memaksakan kita mengetahui makasid syariah Ketika kita menganggap bahwa dalil istislah Salah satu diantara adillah Wa inkana muhtalafun fiha Termasuk dalil yang dapat diamalkan Itu juga menuntut kita untuk mengenali Mada makasid syariah Makasid syariah Ya Iya Qalahuna habidahullah Wa min awa'ili man dabbaha ala hadha أبو المآل الجويني وابو حامد الغزالي ثم جاء الإز ابن أبد السلام فحاول إرجاء أهكام الشريعة كلها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد من خلال كتابه قوائل الأهكام في مصالح الأنام اختصر رب العبد السيدني وإلا إخوان أنا سببكي أمتدئ وهو ابن مقاسد إتؤادة dan mulai berkembang sedikit demi sedikit pada halat taqdim dengan adanya syariat syari turunnya ayat dari Allah Subhanahu wa taala turunnya wahyu kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga lafaz-lafaz nubuah di mana nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan pada banyak sabda beliau hadis-hadis beliau yang semuanya merupakan bagian dari maqasid syariat wa agama ini agama yang sempurna Agama yang sahal, yang beragama, agama yang yusr, agama yang taib selalu menjaga kemaslahat ibad, ya agama selalu melihat kepentingan, ya Allah subhanahu wa taala dan juga hukukul ibad dan seterusnya ini isyarat bahawa maka asal ibad sudah ada sejak zaman Nabi, hanya saja ya ilmu ini masih seiring dengan mana dengan amal para sahabat pada penerapan mereka. Ya, dari setiap ahkamah syariah yang ada Tanpa ada pemisahan Kerana Ruhu tasyri Ya, ruh dari pensyariatan Ahkamah syariah di zaman sahabat Itu menyatu dengan amal mereka Sehingga mereka tidak butuh untuk dipisah Tidak butuh untuk dikaji lebih mendalam Mereka sudah mengetahui Maknanya, haka'iknya, makasitnya Tujuannya yaitu dengan turunnya ayat Dan mereka membaca ayat tersebut Setelah itu Ya, kemudian diterapkan oleh para sahabat dan juga para e, generasi tabi'in e, berikutnya dan kemudian ilmu makasid ini ya diserap ya diserap oleh sebagian kalangan ulama dalam penulisan kutubul usul. Fa Syafi'i taala kalau kita anggap yang pertama menuliskan dalam ilmu al-usul fa ilmu makasid sudah beliau sebutkan pada kitab beliau Ar-Risalah. Ya ada berapa mawadi' fi risalah dia telah menyebutkan sejumlah kawaih dan tashri'iyah Yang intinya itu juga merupakan maqa, al-makasid Terlebih lagi ketika beliau berbicara tentang masalah dan istihsan Dia sebutkan semua ulasan-ulasan tentang, tentang istihsan Yang intinya itu adalah istihsanul syari'i Yang tidak lain adalah maksadun, syar, maksadun syar'i. I. Hanya saja pada zaman ini Dan pada beberapa zaman setelahnya Ya, ilmu makhasid belum dipisahkan dari dirasat ilmu usul. Ya, belum dipisahkan dari dirasat ilmu usul. Kena hajat nas untuk mengenali ilmu makhasid sudah dicukupkan dengan dirasat pada ilmu ilmu usul. Kondi yang ketiba uh, Imam atau al Imam Al Hakim Al tirmidhi hadits Taala. Nah, beliau lah yang dianggap pertama kali Berbicara secara terpisah Tentang ilmu makasid Hanya saja Tidak pada hakikat yang Secara utuh tentang ilmu makasid tersebut Dia berbicara tentang beberapa kawaih tentang darulian Berbicara tentang makasid syariah Dia berbicara tentang Masalah ya, Yang diinginkan oleh syariah Dari beberapa hukum-hukum syara ya, Tetapi beliau tidak menjabarkan Yang menjabarkan ilmu makasid ini itu secara utuh sebagai suatu disiplin keilmuan hanya ulasan hanya sebatas ulasan semata. Kini diikuti oleh salah seorang usuli juga itu Al Qaffal Shafi yang beliau kemudian juga menulis kitab tentang makasid syariah ya dan sama ya kerana dia termasuk yang pertama kali menulis dalam bidang ini itu pun beliau tidak berbicara panjang lebar ya dan secara detail tentang makasid syariah hingga seperti yang disebutkan oleh shaykh disini Alhamdulillah Kemudian barulah datang era Abul Ma'ali al-Ju'ini Ya rahmatullah alayhi Ya kata rahimahullah wa ta'ala Wa min awaili man nabbaha ala hadha Abul Ma'ali al-Ju'ini Wa abu hamid al-Ghazali Ya Fa Abul Ma'ali al-Ju'ini sahib kitab al-Burhan Fa di kitab al-Burhan Itu tidak hanya sebatas Bicara tentang ilmu usul Walaupun kitab itu fil-usul Al-Burhan Fi Usul Al-Fiqh Ya, situ terdapat kawaih Terdapat kawaih Al-Fiqhiyah Dalam bahasan-bahasan beliau Terdapat juga sejumlah kawaih Tentang ilmu makasid Beliau berbicara tentang daruryat Berbicara tentang hajiat Berbicara tentang tahsiniyat Dan memunjukkan beberapa aksam beberapa bagian-bagian Dari Ya kaedah-kaedah ilmu makasid tadi Yang hanya saja Ulasan beliau masih seiring dengan Pembahasan dalam narasi ilmu usul Kudu Ini diikuti juga oleh Al-Ghazali Hafidahullah Ta'ala Atau Rahimahullah Ta'ala Pada kitab beliau Syifahul Al Alil Yang berbicara tentang masalah ta, e, ta yaitu masalah masyarakat Masyarakat masalah qiyas dan ta'lil Dan juga pada kitab beliau Al-Mustasfa Ya yani kitab beliau e, Al-Mustasfa yani Kitab Al-Mustasfa inilah yang kemudian diringkas Bukan dari ringkasan itu hadib. ada ringkasan sedikit penambahan oleh Ibn Qudama pada kitab Muradatul Nahlir. Ya Ya Setiap. Pak kemudian euh, Al Ghazali kata beliau rahimahullah taala di sini. Jadi min awaliman nabha ala hada Abu Maali al Jauini Imam al Haramain dan Abu Hamid Al Ghazali. Abu Hamid Al Ghazali. Jadi beliau menyebutkan dalam kitab beliau. Ya, itu di Mustasfa dan yang selainnya Ya, beberapa e, Masalik atau metode turuk Untuk mengetahui Maqafidul Syariah Dan juga beliau menguraikan beberapa kawaihidul Syariah Ya, terutama berkaitan Dengan Daruliyatul Khamsah Ya, misalnya kaedah yang beliau katakan Wa kullu mayatadhamman Hifdul usulil khamsah Fahuwa mas, masalah ini menjadikan, ini menjadikan kaedah Oleh kalangan ahli maqafid Bahwa semua apa saja yang mencakup penjagaan daruriyatul khams ya itu tujuannya untuk meraih kemaslahat untuk kemaslahatan untuk meraih kemaslahat nah ya, termasuk juga berbicara tentang taarud antara mafsadatain ya taarud antara maslahatain dan apa yang diharuskan oleh seseorang ketika dia berhadapan dengan taarud dua kemaslahatan tadi atau dua mafsadat tadi dia tentunya memilih aslahul maslahatain, ya, tayyib, naf'an, dan tentunya juga menghindarkan diri dari a'adha mafsadatainijir, ya, Jerman. Tak itu, seperti itu. Disebutkan dalam kitab-kitab beliau. Ya, setelah itu, ya, datanglah Al-Izh Ibn Abdissalam, ya, di mana beliau kemudian mencoba, ya, e, mengembalikan setiap ahkam syariah, atau seluruhnya itu kepada kaidah ulama jal bil maasalih wadzir al-fasih. Yang beliau hendak mengembalikan semua kawat yang ada dan ahkam syariah pada satu kaidah umum. Itu mana jal bil maasalih wadzir al-fasih. Maka sesekali beliau mengatakan bahawa kaidah ulama yang berlaku pada ilm maqasid itu cuma jal bil saja. Lebih kerana al-fasih tujuannya untuk mada? jalbul masa, masalih kenapa dilarang perbuatan zina? bukan hanya mafsadatnya zina saja Karena tujuan dari darul mafsadat zina untuk masalih al-ibad, khifat al nasl. kenapa diperintahkan misalnya, kata' ya disarik memotong tangan seorang pencuri ya, ya itu tujuannya untuk mada? khifat al-mal itu juga tujuannya untuk kemaslahan Kemaslahatan Nah, bater setiap yang masuk pada daril mafasid, pada setiap amal-amal yang dilarang oleh syariat itu selalu bertujuan kepada jalbil masal, jalbil masale. Nah, beliau di sini, Habibullah berusaha ya mencocokkan bahawa setiap ahkam syariah ini seluruhnya itu kembali kepada kaedah umum ini, itu jalbil masale, wadar ilmaf, mafasid. Jadi, ketika anda melihat ada suatu penerapan hukum tidak berujung kepada jalbil masalah Fale sahada hukman syariyan Itu tidak termasuk pada Kategori hukum syar syari Nah anda lihat Misalnya beberapa dianggap Oleh sebagian besar orang sebagai Kemaslahatan ya, Sebagai kemaslahan. kemaslahatan. Anda lihat akhirnya Apakah benar itu maslahat Atau tidak? yang sudah melakukan misalnya al-mudaharah demonstrasi di jalan-jalan misalnya -jalan hingga melibatkan anak, anak kecil wanita tujuannya maada fi za'mihim maslahah au la maslahah setabi fil yang mana yang lebih besar terjadi masalah atau mafasid mafasid bahkan di antara maqsadul syar'i saja satu maqsadul syar'i yaitu adamu ida'il ghair ada maqsadul syar'i cela so, Ya, itu sudah cukup kita katakan bahawa yang anda lakukan itu fasad Nah, kalau anda melakukan perbuatan tersebut Anda, anda ini melakmata tu'zil muslimin Anda ini mengganggu kaum muslimin yang lain Anda menyakiti kaum muslimin yang lain Ya kan? Soalnya mengadakan haflah mawalid Dengan tetabuhan, dengan nyanyi-nyanyian, lagu-lagu mandri es Yuk di awla, Yuk di Nah dengan maksud syar'i ini al-Muslimin saja sudah cukup kita katakan bahawa ini perbuatan yang tidak sejalan dengan maklumat syar'i syirfalis min hukmin syar'i. I. Kalau begitu bukan bahagian dari hukum syara, hukum syar'i. Iya. Nah, tema kalau hina hafidah Taala ini dalam kitab beliau ya kitab kewaids al-Ahkam fi masalih al-Anam. Ini kitab madbu' ya. طيب، ولقد يتعقب شيخ الإسلام ابن تيمية كلام من سبقه وحاول التنبيه على بعض ما فيه، ولكن كلامه متفرق في فتاوى ولا يوجد في مات واحد. إن تعقب للشيخ الإسلام، كритيك للشيخ الإسلام. تفضل جوجا ابن قيم، يا رحمه الله. Jadi ya, ini terdapat ada beberapa bagian di mana muftawa Ibnul Qayyim juga di alamul Muqin ada beberapa di kitab-kitab beliau ada sedikit e tabihat Termasuk juga ya, di sela-sela dulu ya, penulisan apa penterjemahan kita Zainul Majid juga ya, terdapat ada beberapa kritikan Ibnul Qayyim terdapat beberapa ulasan dari e Al iz Ibn Abi Salam walaupun tanpa ada isyarat kepada beliau ya, ada tabih dari apa yang beliau tulis. Ya tetapi itu pun masih perlu eh, dikaji lebih lanjut tentunya. Ya. ya. kita perlu lihat kembali apakah ta'lim Syekhul Islam dan tilmiduh ini eh, benar ya pada tempatnya ataukah ada makraj yang lain bagi para pendahulu eh, mereka. Ya seperti Iz Salam dan selejarnya termasuk juga tentunya eh, Al-Fakhr Ar-Razi wal Amidi wal Ghazali yang mana mereka termasuk di antara yang paling-paling awal berbicara tentang ilmu maqasid yang pada kitab-kitab mereka al-Aamid fi ihkam al ar-Razi dalam berapa kitab beliau termasuk di Mahsul dan beberapa ya, syarah dan macam kitab Mahsul juga berbicara tentang masalah ini. Eh. Ya. ya Kalauna, "Walamma jaa'a Abu Ishaq asy shatibi di kemudian bukan era berikutnya setelah kedatangan Abu Ishaq asy shatibi نعم المتوفى سنة 790 ألف كتابا في علم الأصول أسماه الموافقات في أصول الشريعة فأفرد المقاصد في بحث مستقل جعله في الجزء الثاني منه وفصلها تفصيلا قويا وهو من أفضل من كتب في المقاصد Wahai siapa yang datang setelahnya, maka dia akan mendapat keuntungan daripadanya. Masya Allah. Tuharuhmu Allah Taala. Saya telah era berikutnya itu, eh, di zaman syaitan. shatibi Allah. Ia merupakan era terdewiin penyusunan ilmu Maqasid ini secara terpisah, yang mana sebelumnya masih mengikut kepada penulisan kutub usul. Ya, walaupun kawat-kawat ilmu Maqasid sudah disebutkan oleh para pendahulu syaitan bi taala, tetapi penyusunannya secara terpisah, ya, pada juz pembahasan secara terpisah ada di zaman syaitan bi taala, file kitab Al Muafaqat, file asal syariah. Ini ada juga, kita boleh Di mana beliau afra dalam makasid beliau menyebutkan pembahasan tentang makasid syariah pada pembahasan terpisah di juz kedua dari kitab beliau. Dan beliau menyebutkan ulasan yang begitu terperinci dan sangat kuat dalam penyusunan dalil argumentasi beliau. Ini termasuk kandashiyah al-Fitah termasuk di antara kitab yang utama berbicara tentang ilmu maka, ya ilmu maka setelah ilah, terdapat tentunya beberapa kitab-kitab yang lainnya, termasuk juga eh, kitabul Qarafi juga fihi. Nah, siyah si, tentunya layak untuk kita lihat, ya, kita beli furuk. Dan juga e, kitab Al-Tufi Fi Mukhtasarihi Ini juga termasuk antara kita Untuk rujuk kepada ilmu makas Bahkan e, kalau boleh dikata Mereka atau para ulama usul Yang ta'akkara zamanu Yang zamannya berada di belakangan ya, Yang menulis Kutubul usul secara mutawalah Secara panjang lebar Mereka pasti boleh dikata Menyinggung ilmu, menyinggung tentang Pembahasan makasid syariah Terutama pada pembahasan tentang al-masalih mursalah, adakah tentang al-masalih dan mafasid, dan juga tentang masalih al-illan. Ya. Tapi masha'Allah ta'ala. La halawala quatah illa minlah. Tumma kala huna, haibidahullahu ta'ala, wa al kutub al-mu'allafa fi hatal ilmi, dan tada kitab yang ditulis, Ya ini tentunya referensi yang dianjurkan oleh beliau. Ya bagi yang hendak menelaah ilmu Maqasid, selain dari yang kita sebutkan tadi, ya kitab syahidiy al muawwafat tentunya dan Qawaidul ahkam lil isyimul nabi sallam. Ini jika ikhwan ya ada kemampuan untuk memilik ke kedua kitab ini, hendak kita mencicit. Ya kemudian untuk tentang ilmu Maqasid secara terpisah, kata beliau r.a. dari tera kitab ياا الذي disusun ببيصاره tentang ilmu al maqasid كتاب مقاصد الشريعه الاسلاميه للشيخ الطاهر ابن عاشور فجعل وطيب فجعل كتابه في ثلاثه اقسام القسم الاول في اثبات مقاصد الشريعه واهميتها وانواعها القسم الثاني في مقاصد التشريع العامه Fajaal min makasid al-Shari'ah fi dzalikah muafakat al-Fitrah al-Tasir al-Nas, wajilbi al-masalih wadr al-mafasid, wa abum al-Shari'ah li jamil khulqi wa masyaati dulu. Jadi kitab yang pertama ditulis oleh Syekh Tahir Ibn Ashur, kitab makasid al-Shari'ah Islamiah. Ini beliau bagi menjadi tiga bahasan utama Yang pertama tentang penetapan makasid syariah Serta urgensi dari makasid syariah Dan ragam bentuk pembagian makasid syariah Yang kedua Beliau berbicara tentang makasid tashri al ammah Ya makasid tashri al ammah Ini yang berlaku kepada seluruh al-mukallaf ya, Berlaku kepada Seluruh makalah pada setiap jenis, ya, pada setiap, ya, atau pada sekian banyak jenis ahkam syariah, ya. Dan beliau menyebutkan beberapa di antara maka syariah, ya, di antara maka syariah muafakatul fitrah, muafakat fitrah, di antara hukum syariat kita diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lianna muafakatul fit, fitrah. Contohnya misalnya nikah. Ya diantara antara maqasid syar'i ini kah muwafaqatul fit, muwafaqatul fitrah. Terus at-taysir ala an-nas. Ya Ustaz, kita sebutkan tentang masalah at-taysir dan qawaid tentang rukhsat ush-syar'iyyah. Ya, dan kaidah kita tentang rukhsah, ini yani, semua tentunya berbicara tentang at-taysir. Wa jalb masalih wa dar' al-mafasid. Hadha wadih juga. Kemudian umumus syari'ati li jami'il khalqi. Ya dan juga bahawa syariat ini ya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wataala bagi seluruh hamba Allah Subhanahu Wataala siapapun dia ya yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dimana ya lina kafatan ya berbeda dengan para anbiya yang lainnya bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu Wataala hanya kepada kaum mereka di antara maqsadus syar'i yang umum syari' umum syariah wa musawatat an-nas ahkam dan juga kesamaan kaum manusia yang hamba Allah subhanahu wa ta'ala pada sekian banyak babul ahkam contohnya misalnya pada hadis tentang wanita yang diucapkan oleh yaitu Fatimah faqulu e, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha eh dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kasus pencuri yang dia mengatakan lakanatul fatimah sarikat ya sekali fatimah katanya yang mencuri ya laquti ya yaduh ini isyarat bahwa nabi enggak membeda-bedakan mau itu dia anaknya beliau atau siapapun dia itu disamakan pada pemberlakuan hukum-hukum syariat hukum-hukum syariat ya baik ini termasuk maqsadun syar' syari'i musawatin nasi fil ahkam, ia tidak dibedakan antar laki-laki, antar kawanita ya, antar kada itu sudah dewasa atau tidak ya, maka dia disamakan pada sebagian besar atau seluruh ahkamu syari'ah syari nanti akan dijelaskan sebenarnya di bagian kedua pembacaan kitab ini kemudian, wa'andal ahkama mu'allakatun bil awsaf dunal asmai wal a'yan Bahwa hukum syariat kita muallaka bil awsaf Ya, muallaka itu terikat dengan sifat Ya, bukan dengan penamaan dan tidak juga dengan a'yan Ya, artinya Ya, ketika kita berbicara tentang hukum sesuatu Ya, kita berbicara tentang halal atau tidaknya misalnya suatu makanan Itu bukan dikenakan anda beri nama apa makanan tersebut lah, Tetapi apa yang bisa disebabkan oleh makanan tadi Ya, kalau misalnya makanan tersebut misalnya ya akhirnya e, berimbas kepada halakin nafs ya e, bisa membunuh seseorang atau bisa e, e, menyakiti seseorang ya. Kita katakan fa alahkam bil bil ausaf. Seperti misalnya juga pada masalah al khamar, Anda memberi nama apapun al khamar, seperti nama karena sebagian kalangan ahli tasawuf mereka menamakan al khamar bukan dengan al khamar Ya, mereka menambahkan Mada e Al-Khamr ini Dengan mada Mada, dengan Ummu Ibarat mereka al-an. Ya, Yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Rahimahullah wa ta'ala Dia menambahkan Al-Khamr ini nama-nama yang indah Ya, dengan nama-nama yang Yang indah jawab Sebenarnya itu adalah Ummul Khaba'ith Itu adalah Ummul Khaba' Khaba'i jadi dengan nama apapun Anda namakan tetap namanya Al-Khamar Tetap hukumnya kepada si Kepada sifat Ya, kepada sifat Bukan kepada nama dan zat Dan juga Sabtu Dara'i Itu sudah kita terangkan Ya, berapa bagian penjelasan kita Aytibar maqasidil mukallafin Aytibar maqasid al mukallafin Ini nanti akan kita terangkan Tentang maqasid al-ayniyah Dan maqasid teklifitai maqasid al-ayniyah Dan maqasid al-qayy al kifaiyah Saya terangkan bahawa Itu berkaitan dengan Ya Al-Fi'li dari seorang Al-Mukallaf mukal, al Artinya bahawa dalam beberapa ahkam Mereka yang tidak sampai pada Rukmat mukallaf Itu tidak dikenakan hukum syarat Ya Misalnya ada seorang anak kecil Misalnya Dia geruk balik geruk Mukallaf Ya Terus dia melakukan tindakan pencurian Quti'a ayadu quti'a ayadu hu'aulak Lah Dimana Lah Ngair mukal Mukallaf Ya tetapi tidak tetap dikenakan Da Doman Seperti itu Jadi itibarnya selalu kepada mukal Mukallaf Kerana pada mukallaf disini terdapat Itibar al akal Dan itibar al-fah Al-faham Dan ira, iradah Tidak sementara Pada mereka yang mukallaf Tidak ada tiga hal tersebut Orang yang gila Tidak punya al-iradah Ya Dan orang yang tertidur Dia tidak punya fah Al-faham Dan tidak dikenakan Mada eh, hukum Syarah iya. Juga juga halnya Raddun nasi ala wazi'ih mudini Wa min azhar al-mukhalafati Uqibabil iqabi dunyawi Nah Juga halnya juga raddun nasi ala wazi'ih mudini Itu kembali kepada apa yang mereka eh, Itibar pada wazi' Ya Dini mereka yang, apa namanya, yang bergulir pada kehidupan Keadaan ya ber mereka dilihat Walaupun min azhara al mukhalafa ukiba bil iqami yang ya al mukhalafa ukiba bil iqami dunawi wal intab wal faslat la tid ya bartau ya saud ka kepada wazi'h mudi dilik kepada itibar seperti ini Tayo. وَمِنْ مَقَاسِدُ الشَّرِيَةِ أَنْ تَقُونَ الْأُمَّةُ قَوِيَةً مَرْحُوبَةَ الْجَانِبُ مُتْمَئِنَّةَ الْبَال Ya, yani nantara maqasadu syariah Disebutkan oleh beliau Ya, wa ummah ini harus ummah yang kuat Yang disegani, Ya, dan juga malah dia punya ketenangan مُتْمَئِنَّةُ bal Ya, nalar sifat watak pribadi yang Yang tenang Ini ditunjukkan pada beberapa Banyak pada beberapa hukum Syariat. Misalnya tentang karusan salat, eh, salat. ibu datang salat, memanda tidak tergesa-gesa. Alaih com bis sekir, alaih com bis sekir. Nah, salat tenang, jangan ter, tergesa-gesa dan juga innamal syaitan, innamal aja lah tu masyitain. Ketergesa-gesa itu selalu disertai oleh siapa syait? Syaitan mana dituntut dari kita tentunya. Karena setiap penerapan ahkam syariat itu maha mutmain, mutmainnatulbal. Nah itu maqsad syar'i dari penerapan hukum syariat tadi. Nah umum. Jadi, ini berlaku pada setiap apa yang kita lakukan dalam hukum-hukum syariat. al قسم Thalith, Ya, yang bagian yang ketiga, maqasid <tik> at-tasyri' al-khassa bi'anwa' al-mu'amalat nas. Yang perlu bersara tentang maqasid syariah yang khusus ya yang berkaitan dengan muamalat di antara kaum manusia. Ya, Bertaklimat melalui hikat al-Qismi, tentang hikmah ya khusus tentang muamalat? tentang kita sebutkan tentang kebolehan, misalnya baik salam, ya, misalnya juga tentang akad istisna, ya, dan juga mengenai akad shufah, kenapa dibolehkan oleh syariat. Sementara itu semua menyalahi kaedah-kaedah yang sejalan dengan kiasul asli karena adanya hik hikmah adanya maqsadun syar'i syar imma ketika hajat hajatun nas ilaihi ataukah untuk rafa' ad-darar untuk menghilangkan madar mudarat bagi kaum muslimin karena mereka terbiasa dengan akad yang seperti ini ya dengan ya, juga pada misalnya pernikahan kenapa disediakan disyariah? talak sebetul di zahir ya at-talak al-faq binaman Benda orang yang muda haba, benda muda haba ini sahaja tidak. Dua orang dulu saling mencintai, ya, sebelum menikah saling wa-waan, masya Allah. Pas sudah menikah dah berapa lama, cerai lagi dia. Disyakinkan ada tidak? Ia kerana ada tujuan dari talak tersebut. Misalnya saja mata Rafa Al Adal untuk menghilangkan adanya Al Adal saling perselisihan yang Berkelanjutan pada dua orang suami istri Yang mana nanti berimbas mudarat Bagi mereka juga ya? Sang suami marah kepada istrinya Istri marah kepada suaminya Berpisah tidur, tidak itu al maulud Didapatkan, tidak itu al -mawdud. ya Tidak dia mendapatkan Wanita yang walud, tidak juga wanita yang walud Yang walud, bahik mentuh syariah Yang dia tidak dapatkan Maka disediakan ada nyata talak. tala ya. Dengan halnya juga, persyariatan Al-kuluq Bersyariatan mada, al-ilah. Ya. Ini semua mengandung hikmatu syar, syari. Ya, Dan juga pada al-Qiha dan uqabat. Ya, terutama pada uqabat, kita sudah sebutkan tadi misalnya kisah dan sariqah. Itu dikenakan tujuannya mada, hifudhu nafs dan hifudhu ya, al-mal. Untuk menjaga jiwa dan menjaga mada, harta benda seseo, seseorang. Ini kitab Ibn Asyur. Ini kitab juga matbu, anda juga bisa قالوا النبي سمملك الكتاب الهديد ويقولون كتاب المقصود من شرح الهكم يعني المقصود من شرح الهكم تليف الشيخ أبد الله ناصر حيث المقصود من شرح الهكم والخلاف فيه ثم تكلم عن كليات المقصود وأبدياته نعم كتاب رحمه الله يعني كتاب يمرقتني kita maksud ke syar'il hikam yang disusung oleh Syekh Abdullah Nasir dimana dia menerangkan tujuan dari pensyariatan hukum syari'at dan khilaf dalam masalah tersebut dan juga boleh berbicara tentang kuliyat kuliyat ini kawainul ammah qaidah-qaidah umum tentang maksud syar'at dan abdiyatihi ya kenapa syari'at itu diadakan dimunculkan ya wa anahu taba'a li'iqamati dunya bihethi takunu sababan Lilhusuli ala na'imil ukrawi Bahawa Ya kuliatul maksud ini Dia ikut kepada iqamati Ad-dunya Pada pendengarkan aspek-aspek duniawiaan Yang mana manik disuai menjadi sebab Seseorang husul ala na'imil ukrawi Yang mendapatkan kebaikan Di akhir. Atas-akhir juga Terangkan tadi Bila banyak makasir syari'ya Itu kaitannya dengan Mas'alik li'ibad fidun Fidunnya dan ketika seorang hamba dia Mengaplikasikan maqasid syarih Di dunia tadi, kemudian dia diganjar Oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mada, ya, Maslahat Fil'ah, fil akhirah. Dan nah, seperti misalnya, ya, misalnya Kita eh, terangkan ya Tentang maqasid dari ibadah salat Tentang maqasid dari ibadah tusiyam Maqasid dari ibadah zakat Di dunia ada Dan setelah itu imbasnya ke mana nah, Maslahat dia Di akhirat, eh, la'allah kuntayh لعلكم تتكون تكون. إيه. ستذكر أقسام المقاصد الشرع ثم تكلم عن الفرق. إيه عن الفرق بين المقصود من شرع الحكم وما بينه وبين نوع اتصال. إيه. إيه ثم الحكم عند المؤرنة المقصود الشرعي للمفسدة. ثم ذكر أمثلة لهكم الشرعي min tashri'i ma'adil ahkam ya, ia sebutkan berapa makasih syariat ia berbicara juga perbedaan tentang uh, maksud min syara' min syar'il hikam dan perbedaan antara beberapa yang berkaitan ya berkaitan dengan al-hikam tadi terus juga berbicara tentang al-mu'aradah kontradiksi antara beberapa makasih syariah ya yang berkaitan dengan mafasid dan juga ia berbicara beberapa contoh-contoh dari hikmah syariah dari pensyariatan sejumlah hukum-hukum syara Yang ketiga kata beliau, diantara yang juga dianjurkan nataliatul makasid indal imam syatihi yang ditulis oleh Dr. Ahmad al Raysoni al Raysoni. Ya حيث أرفى من مقاصد وتكلم عن شيء من. Inakul tayyib. من تنبيه الأصليين لها ولقص كلام الشاتب فيها بكلام موجز ثم تكلم عن تعديل الأحكام الشريعة عن مصالح والمفاسد وعن طرق معرفة المقاصد وبينا مزايا نظرية الشاتبين في المقاصد كما انتقده في بعض أرائه وتكلم عن علاقة المقاصد بالاجتهاد ما شاء الله ini kitab syait, kitab yang ditulis tentang uh, penerapan atau uh, ulasan tentang mana-hal syaitan ini. Jadi kitab yang tentunya berkaitan dengan ilmu Maqasid. Di sini ditulis oleh Doktor Ahmad Al Rayy, Rayy yang dia berbicara tentang uh, beberapa yang ditabik uh, diingatkan oleh kaum usuliyat berkait dengan Maqasid syariah dan juga beliau meringkas ya pandangan Ash-Syatibi ya secara ringkas di kitab tersebut dan beliau juga berbicara tentang ta'lil ahkamu syariah ya beberapa bentuk ta'lil ahkamu syariah ya dan juga tentang masalah wal mafasid dan metode untuk mengenal makasin syariah dan juga beliau menerangkan mazaya ya ke kelebihan yang ada pada pandangan Ash-Syatibi terkait dengan makasin syariah segala yang dikritisi oleh sebagian kami intakadahu dan sebenarnya juga beliau mengkritisi sebagian pandangan-pandangan syaitan. Rabbil Maalik, wacakan lamahan elakatil makasid bil istihad. Dan beliau berbicara tentang hubungan antara makasid syariah dan istihad. Kita beliau terakhir yang disebutkan oleh beliau di sini antara kita yang bagus berbicara tentang makasid, iaitu makasid syariah islamiyah Wa makarimuha silustad. Ya ilalil fasi kita, kita tentang ilmu Al-Makasid Ya intinya ikhwan dan jami'an kita kitab yang ada tentang ilmu Makasid kathira, Terutama di zaman kita belakangan ini Baik itu yang ditulis oleh sejumlah Masyik dan para pakar Dalam bidang ilmu Makasid Atau ke sejumlah rasail eh, Jami'i yang di, di salah universitas Di salah doktorah Atau yang salah ini Berbicara tentang ilmu maka Makasid yang fihad ada tambi sedikit. Mas sebagian besar dari kitab-kitab tersebut berbicara tentang ya, lingkup secara umum tentang makasus syariah. Setelah itu, sebagian besarnya juga, ya mereka berbicara tentang wujhah atau nazariah tertentu yang berkaitan dengan makasus syariah. Tidak secara utuh, ya ilmu eh, makasus syariah dibahas oleh salah seorang bahith, misalnya, atau musannif pada kitab yang mereka tulis. Karena itulah. Ada bagusnya ketika seseorang hendak menelaah ilmu makasih, ya untuk banyak mengumpulkan referensi-referensi dalam bidang ilmu makasih ini, untuk melihat keseimbangan pemahaman dan juga tentunya untuk menyempurnakan bahasan-bahasan e, dan ulasan terkait dengan ilmu al-makasih. Ya, tetapi jangan sampai juga ketinggalan ya bahwa kutub para ulama yang terdahulu dari kalangan usulijin maupun kalangan fukaha seperti Syatibi, Al-Ghazali, wa Ibnu Abdil Salam ya jangan sampai kita menganggap kita kitab para ulama tersebut karena karar ilmu maqasid itu berada atau berasal dari kitab-kitab para mutaakhirin tadi. Wallahu taala a'la wa ahkam, wasallam. Nakbilahu inshaallah. Subhanaka lahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anz astaghfiruka wa atubu ilaik.